Антон Фюжняк Данило Галицький, роман, видавництво художньої літератури Дніпро, Київ, 1977 рік. Читає Анатолій Єчко. В історичному романі Данило Галицький зображено самовіддану боротьбу давньоруських князівств проти монголо-татарських завойовників та німецьких пстів-рицарів у 13 столітті. Відтворено життя і побут різних соціальних верств тодішньої Русі. Письменник і час Зв'язок письменника із своїм часом існує завжди. Звичайно, кожен літератор виростає на ґрунті вже набути художніх традицій. Проте саме час, конкретні суспільно-соціальні, у тому числі і мистецько-літературні умови, в яких він формується і зростає, справляють на нього на весь характер його творчості визначальний вплив. Навіть на його вибір традицій, які він прагне наслідувати і розвивати. Тому збагнути творчу своєрідність письменника, об'єктивно оцінити внесок, зроблений ним у розвиток літератури, ми зможемо тим успішніше, чим повніше охоплюватимемо і проникливіше розглядатимемо. Багатогранність його взаємозв'язків і взаємозалежності з часом – і суспільством. Соціалізм не просто підвищує ступінь такого взаємозв'язку та взаємозалежності, а якісно його видозмінює. Головне в тих видозмінах полягає з одного боку в тому, що радянський лад став першим вістою людської цивілізації ладом, який ввів у ранг державної політики всебічне забезпечення реальних, дедалі повніших можливостей для масового пробудження і розквіту народних талантів, Відкрив перед митцями широкі шляхи і перспективи для служіння гуманним комуністичним ідеалам. З другого боку, соціалізм докорінно змінює саме відношення письменника до дійсності, до свого суспільства. За експлуататорського ладу у художника, котрий прагне поставити своє слово на захист інтересів людини, народу, ідеалів, свободи і братерства, а прогресивна література зрештою – Завжди в цьому бачали свою вищу мету і призначення, це відношення завжди, в принципі, критично негативне, в письменника Жрадянського ствердно позитивне. Все це найсуттівішим чином впливає на характер зв'язків письменника і своїм часом, значно підвищує їхню визначальну роль у його творчих пошуках і здобутках, у самій його творчій долі. Життєвий і творчий шлях відомого українського радянського письменника Антона Хижняка – один з досить численних показових прикладів того. Антон Федорович Хижняк народився 8 грудня 1907 року в селі Зачепилівці на Харківщині, в незаможній селянській родині. Жив і ріс він, як і всі бідняцькі діти. Тільки назіп'явшись на ноги, вже вчився виконувати нехитрі обов'язки пастушка біля чужої худоби, своєї не було, а також різні дитячі роботи по господарству. З ранніх літ проявляється в нього потяг до грамоти, а з перших кроків овладіння нею і до книжок, які стільки відкривали допитливому сільському хлопчині нового про життя людське. І досі, коли вже стільки часу спливло, з душевною теплотою і вдячністю згадує Антон Федорович свого учителя Кирила Івановича Бутенка, якого за розповсюджені революційних листівок у 1905 році було заслано у глуху зачепирівку. Згадує, як підтримував і скеровував учитель, його жадобу знань заохочував до книжок. Нічого не шкодували її батьки, аби тільки вивчити дитину. В автобіографічному нарисі «65 щаблів» Антон Хижняк розповідає про те, як мати Ганна Дем'янівна – Гаряче радила йому вчитися, бо в неї, непосьменної селянки, жило одвічне народне поштиве ставлення до грамоти, яка відкривала людині дорогу до світла, до знань. «Може хоч тобі пощастить обминути оту прокляту грабщину», – говорила мати, плекаючи надію, що хоч меншенькому її синові грамота дасть змогу поминути наймецьку дорогу до економії ненависного поміщика. Але, як відомо, навіть у кращому разі для дітей сільської бідноти всі оті університети за царату закінчувалися двокласною земською школою. На тому, мабуть, вичерпалася б і освіта малого Антона, і йти б йому в оту прокляту гравщину, де стільки літ батракував батько, а тепер гнув спиною і старший брат. Та великий жовтень радянська влада круто повернули життєві дороги мільйонів хижнякових ровесників, зробили їх вільними, повноправними громадянами, відкрили перед ними широкі шляхи до знань, культури, найсніливіших дерзань, включили в орбіту свідомого творення нового життя, запалили ідеєю побудови свого найлюднішого і найсправедливішого соціалістичного суспільства. Цікаво відзначити, що те прилучення до громадських справ, суспільно корисної роботи в юного Антона Хижняка було пов'язане з грамотою, зі словом. Ще коли зимовими вечорами він читав з горьованим сусідкам-солдаткам, твори Шевченка, Марка Вовчка, Тесленка, то вже тоді мав змогу спостерігати, яке чудодійне враження може справити на людину просте, дохідливе, правдиве слово як глибоко вона хвилює, бере за душу. І спостереження не минули для нього безслідно. Чи на одне з першосвідчень того розказано в нарисі 65 щаблів «Історія з листами на фронт». На прохання сусідок, за порадою матері, «Зроби дитину хороше діло людям, поділися з ними теплом свого серця». Він почав писати листи від солдаток їхнім чоловікам. Причому підсвідомо вдався до імпровізації. Замість шаблонних поклонів, хаотично змішаних переліків сімейних і сільських новин і тому подібне, намагався писати по-своєму простіше і щиріше. Коли ж з фронту надходили відповіді?